Кількох дівчат замотаних везли в себе на конях Люди не так ішли, як бігли за кіньми, а з їх лиць струменіла вода Татари, що завершували похід, погукували й плескали нагаями Отже, дощ нас порятував Інакше заговорені, ми могли потрапити у їхні мотузи і паси, і тоді наша мандрівка стала передчасно печальна. Може, й до віку. Через це стояли за деревами, боячись зіхнути. За дощу татари не вельми дозиралися та ще й поспішали, тому й минули нас, не помітивши, і подалися собі далі. «Звідки ля взялися татари?» – спитав Павло. «Нічого про напад не чули?» «Татари на той та татари, щоб падати, як сніг на голову», – мовив Созунд. На дорогу вже не виходили, а пішли краєм лісу, тримаючись бачно. Очевидно, наскочили вони на Турчинку саме те село, в якому збиралися стати на ночівлю, перш як зануритись у поліській хащі». Дощ швидко перестав, і не досі ми зупинилися на відпочинок, увійшовши глибше в ліс, щоб перечекати небезпеку. Але то був, здається, одинокий чамбул, який загнався аж сюди в пошуках полону, тепер спішно повертався до своїх. Бо істину, дорога мандрівнича, повна несподіваних небезпек. До самої Турчинки нічого нам не сталося. Коли ж досягли села, побачили, що здогад наш справдився. Село частково було спалене, частково збереглося і стояло цілковитою пусткою. Одних наїзники полонили, інших убили. Ми побачили біля хат зарубаних, були то здебільшого старі діди і баби. Ті ж, хто уцілів, очевидно пересиджували в лісі, і на ніч навряд чи сюди повернуться. Ми обійшли село. Не було в ньому ані живого духу. Навіть пси й коти були порубані, корови порізані, хіба блукали подвір'ями кілька курей, які від напасті поховалися по бур'янах. Підійшли до спаленої церковці і помолилися за упокій душ тих, на кого впала ця біда. Потім зварили в одній з хат собі куліш, не чіпаючи жодних покинутих пожитків, і повечеряли в мовчанні. Відтак полягали спати, одного з нас виставляючи на сторожі у дворі і по черзі змінюючи. Було не до Балачук, Тож ніхто нічого перед сном не розповідав Та й спали неспокійно Але ніч минула без пригод Уранці почали повертатися із лісу люди Вони були на конях Дехто вів на прив'язі корову, яку встигли захопити при втечі Допомогли людям зібрати мертвих а Адеякон Созонт, хоч і не був єреєм Відспівав погріб над загинулими Священник цього села був забитий також Люди нам дякували Погостили, як могли та вміли Гостиниці були смутні Тому затримались у селі на ще одну ніч Але сторожі своєї вже не виставляли Стерегли село місцеві люди Цілий день у селі стояв плач і лемент, тривожно ревіла, уціліла холдоба і гостро пахло згарищами. Були потомлені і розтривожені, через що не могли заснути, тому Кузьма викликався оповісти історію про святого, яку він знав і яку пережив, як казав, у своєму Жидачівському монастирі. Притому Сузонт признав, що подібної він у книжках не прочитував. Отже, признав її за автентичну, а може вчинив так, щоб не збурювати гарячого кузьминого норову.